פרק כ. וידבר אדוני אל משה לאמור ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת עם הארץ ירגמו הוא ואוון ואני אתן את פני באיש ההוא והכרדתי אותו מקרב עמו כי מזרעו נתן למולך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קודשי. ואם עלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא, בתיתו מזרעו למולך, לבלתי המית אותו, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו, והכרתתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמם. והנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעונים לזנות אחריהם, ונתתי את פניי בנפש ההיא, והחרדתי אותו מקרב עמו. והתקדישתם והייתם קדושים, כי אני אדוני אלוהיכם. ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם, אני אדוני מקדישכם. כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, מות יומת, אביו ואימו קלל דמיו בו. ואיש אשר ינאף את אשת איש. אשר ינאף את אשת רעהו, מות יומת הנואף והנואפת. ואיש אשר ישכב את אשת אביו, ערוות אביו גילה, מות יומתו שניהם, דמיהם בם. ואיש אשר ישכב את קללתו, מות יומתו שניהם, תבל עשו, דמיהם בם. ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה, תועבה עשו שניהם, מות יומתו, דמיהם בם. ואיש אשר ייקח את אישה ואת אימה, זימה היא, באש ישרפו אותו ואת הן, ולא תהיה זימה בתוככם. ואיש אשר ייתן שחובתו בבהמה, מות יומת, ואת הבהמה תהרוגו. ואישה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה, והרגתה את האישה ואת הבהמה, מות יומתו דמהם בם. ואיש אשר ובת אמו, וראה את ערוותה, והיא תראה את ערוותו, חסד הוא, ונכרתו לעיני בני עמם, ערוות אחותו גילה, עוונו יישא. ואיש אשר ישכב את אישה דבה, וגילה את ערוותה, את מקורה הערה, והיא גילתה את מקור דמיה, ונכרתו שניהם מקרב עמם. וערוות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה. כי את שארו הערה עוונם יישאו, ואיש אשר ישכב את דודתו ערוות דודו גילה חטאם יישאו ערירים ימותו, ואיש אשר ייקח את אשת אחיו נידה היא ערוות אחיו גילה ערירים יהיו. ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם כי את כל אלה עשו ואקוץ בם ואומר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אותה ארץ זבת חלב ודבש אני אדוני אלוהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוס האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא. והייתם לי קדושים כי קדוש אני אדוני ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידעוני מות יומתו באבן ירגמו אותם דמיהם בם.